מזמור קי"א, <קוף יד אלף>, הללויה. אודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. גדולים מעשי אדוני, דרושים לכל חפציהם. הוד והדר פועלו, וצדקתו עומדת לעד. זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום אדוני. טרף נתן לרעיו, יזכור <yiskor> לעולם בריתו. כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. מעשי ידיו, אמת ומשפט, נאמנים כל פקודיו. סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו.